Після обіду тітка Агата відправила мене на прогулянку з панянкою Гемінгвей, і я не міг від неї відчепитися до самого вечора. І ось тепер, дивлячись із вікна на залиту вечірними вогнями набережну і натовп людей, які безтурботно прямували до ресторанів, казино чи бознакуди, я відчув щемливу заздрість. Як чудово я міг би провести час, якби не тітка Агата – та її занудні друзі. Я важко зітхнув і в цей момент пролунав стукіт у двері. «Хтось стукає, Дживсе!» сказав я. «Так, сер. Він відчинив двері, і я побачив Айлін Геммінгвей та її брата. Цього ще бракувало. Я щиро сподівався, що заслужив на сьогодні право на відпочинок. «А, привіт!» сказав я. «Ох, містер Вустер!» Сказала дівчина голосом, що тремтів від хвилювання Просто не знаю, з чого почати Одразу було видно, що вона геть розгублена А її брат був схожий на вівцю, яку мучать невимовні душевні страждання Я підвівся і приготувався слухати уважно Було ясно, що вони прийшли не просто поговорити Мабуть, сталося щось надзвичайне Хоча не зовсім зрозуміло, чому вони звернулися з цим до мене «Що сталося?» – запитав я. «Бідний Сідний, це все моя провина. Мені не варто було залишати його без нагляду». Пролепетала Айлін, видно, що напружена до краю. Тут її братик, який не вимовив ані слова з того моменту, як зняв з себе пом'яти пальто і поклав на стілець капелюх, жалібно кашлянув, наче вівця, що заблукала в тумані на вершині пагорба. «Справа в тому, містере Устере, – почав він, – що на превеликий жаль зі мною сталася надзвичайно сумна історія. Сьогодні в день, коли ви так люб'язно погодилися супроводжувати мою сестру під час прогулянки, я, не знаючи чим себе зайняти, піддався спокусі та, на жаль, зайшов у казино». Перше з моменту нашого знайомства я відчув до нього щось схоже на симпатію. Виявляється, в його жилах тече кров азартного гравця. Виявляється, і йому не чужі людські слабкості. Шкода, що я не знав цього раніше. Ми могли б значно веселіше проводити час. «Ну і як?» – запитав я. «Зірвали банк?» Він важко зітхнув. Якщо ви маєте на увазі, чи була моя гра вдалою, то я змушений дати вам негативну відповідь. Я хибно вирішив, що якщо червона вигравала сім разів поспіль, то наступний хід повинен бути на чорне. Я помилився і програв усе, що мав містера Вустера. «Так, це не візіння», – сказав я. «Я вийшов із казино», – продовжив він і повернувся до готелю. Там я зустрів одного з моїх парафіян, полковника Масгрейва, який випадково приїхав сюди на відпочинок. Я переконав його дати мені 100 фунтів і виписав на його ім'я чек, який він може пред'явити в одному з лондонських банків, де я маю скромний рахунок. «Отже, не все так погано». Сказав я, намагаючись подивитися на ситуацію з позитивного боку Хочу сказати, вам пощастило Не так просто знайти когось, хто готовий віддати 100 фунтів Навпаки, містера Вустере, це лише погіршило моє становище Мені надзвичайно соромно це визнавати, але я відразу ж повернувся до казино І програв усі 100 фунтів Цього разу я помилково припустив, що червоне ось-ось підніметься, а, чорт, сказав я. Що за вечір? І найгірше, підсумував він, те, що на моєму банківському рахунку немає достатньо коштів, щоб покрити цей чек, коли полковник його пред'явить. До цього моменту я вже зрозумів, що він ось ось попросить у мене допомоги. І це навряд чи мене потішить, проте я несподівано відчув до нього теплу симпатію я слухав його з дедалі більшим інтересом і захопленням. Ніколи не зустрічав молодших парафіяльних священиків, готових настільки легко піддатися азарту. Він був не показний на вигляд, але здавалося, хлопець хоч куди.